qua fide in Ale simtului de e martorii ale simtului cu cu cea ce o cu Dânsa, că nu la Ale celor în plus, în sfârșit, părinților noștri, v-am văzut, a treia în Constantinopol, unde simt s-a să-i spui, să și ne nașterii Să ne vedem să-i văd viață pe noi ca un, bun și de un pe preînțelept și te va iubi, ceartă pe coritor și te va urâi, spune înțeleptul Solomon. Iubiți din și în această frumoasă pildă Mântuitorului, iarăși se coboară la noi arătându-ne scopul nostru în lume și totodată cât de nemulțumitor și de nerușinat poate să fie omul. Un cuvânt frumos spus de omenire, de înțelepții lumii, niciodată să nu uști mâna celuia care îți dă pâine. Dar omul, în nemulțumirea lui, în ingratitudinea lui, aș putea să spun în nerușinarea lui, caută mereu să jignească tocmai pe cel care l-a iubit, și îl iubește ținându-l în viață. În multe craiuri a grăit Dumnezeu omului, după cum spune Apostolul Pavel. În cele din urmă a venit fiul său întrupat ca un om desăvârșit și a grăit oamenilor, dar omul a rămas același pământ sufletii același plin de mofturi și de nemulțumire. Îl vedem pe Dumnezeu personalizat în pilda de astăzi într-o oarecare de om care și-a vie. Această vie, dragi credincioși, precum și împăratul de care se vorbește nu este altul decât omul și mântuitorul totodată. Când spune Arhereul, Doamne, Doamne, caută din cer și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și desăvârșește-o pe ea, se referă în acest cuvânt care a fost spus de prorocul David la noul creștinism, noul Israel, care avea să se nască și să se hrănească din coasta Mântuitorului. Aceasta este via care a sădit-o Mântuitorul fața a doua a Sfintei Trăini după învierea sa din morți și în alțară la cer. Această vie, ca un om gospodar, a fost împreșmuită de gard, care nu este altceva decât legea. I s-au pus în vie absolut toate cele trebuincioase pentru a ajunge în rod și stoarcerea muscului. Dar cum avea să spună și prorocul David, Doamne, pentru ce stricat gardul viei și-a venit porcul sălbatic și-a oscult și vierul din pădure și-a păscut-o pe ea? Iată gardul viei stricându-se, nu mai poate fi via apărată de către cei care o pândeau și tângeau după dulceața ei, trimițând-o în neființă sau chiar în părăginire. Dragi dincioși trimițând împăratul la vreme pe sugile sale ca să cerceteze roada, iată ce au făcut lucrătorul. Pe unii i-au batjocorit, i-au umilit, pe alții i-au ucis și pe alții cu pietre i-au omorât. Aceștia de care spune Mântuitorul în de astăzi nu sunt decât cei trimiți de către Mântuitorul pleiada de drept și pleiada de... Sins proroci care veneau mereu și spuneau atât învățăceilor poporului din sinagogă cât și împăraților, îndreptați-vă cărarea și nu duceți via Ne Neprimind cuvântul, după cum spunea înțeletul Solomon, Ceartă pe pat jocoritor și te va urâ, așa s-au dovedit că i au omorât pe cei primiști de Dumnezeu în diferite timpuri și umilințe. În încheierea acestei pilde, mântuitor arată de fapt cine este stăpânul viei, Piatra din capul lungului. Cine va cădea peste această piatră se va sfărâma și peste care va cădea îl va spulbera. Această piatră este Mântuitorul, care spunându-i să că este în capul unchiului, adică avea să uneasă în credința Mântuitorul, o latură a unghiului fiind poporul iudeu, monoteismul și cea latură, altă latură, întregind unghiul care se întâlnea în piatra de temelie, avea să fie simbolizat prin restul lumii a popoarelor. În mântuitorul aceste două laturi ale lumii, monoteismul care era arătat prin marile minuni în poporul iudeu, poporul mesianic, și restul popoarelor păgâne care aveau să accede mai târziu după Mântuitorul la aceeași credință, la aceeași piatră de temelie. Iată din din că în finalul de arată Mântuitorul mânia lui Dumnezeu. Cine se va împiedica de această piatră, adică de Hristos, se va sfârma, omul este ca sant. Este mai casan decât un cristal sau un porțelan. Omul, după cum am spus, de multe ori se joacă de-a Dumnezeu, dar Dumnezeu continuă să tacă. El este bun, este absolutul în bunătate și în tot ce este frumos și sublim, precum și în înțelepciune. Dar și această tăcere când va umple paharul și se revasă nu se mai poate stăpâni. Cine caută să-i scodească pe Mântuitorul după cum îi vedem pe oamenii mândri de astăzi, cercetându-i genealogia și intrând într-o teologie puturoasă, scârboasă de-a dreptul iertați în cuvântul, ca să-l detroneze pe Mântuitorul din Tunezeirea sa desăvârșită și omenirea sa desăvârșită, acesta se va sfârma. Iar când va veni mânia lui Dumnezeu și va cătea piatra peste acești oameni, îi va spuldera pentru veșnicie. Dumnezeu nu este al mâniei. Așa cum un sentiment când îl trăim, față de semenii noștri sau față de ceva, nu are niciun sens și niciun suprim dacă este sub teroare sau sub șantaj, cu atât mai mult putem să înțelegem ce înseamnă iubirea de Dumnezeu. Dumnezeu nu este un monstru ca să iubim de frică, ci trebuie să-L iubim de frică ca să nu-L pierdem, că este cel mai bun prieten, Pace de toată lumea de ți-ar fi prietenă, mai bun ca Dumnezeu și mai drept și mai îngăduitor nu este nimeni. Îmi spunea odată un om în lacrimi de suferință, fiind puțin mai vulcanic cu semenii săi, dar sincer, zice cine mă iubește așa să mă iubească cum sunt și cu pune și cu rele și acela va fi prieten. Mult am cugetat la lucrul ăsta și mi-am dat seama că așa este. Nu este om de săvârșit pe pământ și acelați este prietenul cel mai bun, drag și longe, viv în viața ta care te va accepta așa. Cu atât mai mult dacă aici, atât de frumoasă este această iubire, întinsă spre Dumnezeu, cât de bun este El. Omul tot timpul greșește și mai ales față de cer, îi este tributar de la începutul vieții până la sfârșitul vieții. Ca să-i vedem în lui față de om și bunătatea totodată, ne vom opri puțin la o umilă pildă, care este semănată în nenumărați pași ai vieții noastre, dar viața noastră fiind gravnică, nu mai realizează frumusețea acestor pilde. O oarecare tânără a căutat să se ducă la mănăstire, a gândit, a și făcut, dar găsindu-i adresa satana, care este urătorul de bine și lui, așa lui omului, de așa natură a lucrat la mintea ei și așa i-a aprins trupul că ieșind din mănăstire, Lumea a aștepta ca un balaur cu gura căscată spre desfrânare, lucru care l-a și făcut. Când și-a dat seama de mocir la în care căzuse, a început să-și învie mintea sa asemenea fiului risipitor, zicându-și în subconștientul ei, ce aleg din viața mea care este unica. Mă voi duce la Dumnezeu și ce voi spune? Gândind așa, și-a îndreptat pașii spre mănăstire. Și-a pus în minte fiul fiului risipitor ce va zice, voi sta la porțile mănăstirii dacă nu mă va primi, dar să știu că mă împac cu bunul și iertătorul Dumnezeu. Când a ajuns la porțile mănăstirii a murit, iar un cuvios a avut vedenia acestei mo moarte, a văzut îngerii cum i-au luat sufletul și îl duceau la Sfânta Treime spre închinare. Și o târlă întreagă de diavoli se certau cu îngerii care i-au luat sufletul. aceia zicând îngerilor, nerușinaților, ce dreptate aveți voi de la stăpânul vostru că i-ați luat sufletul, că este plină de păcat, vine chiar acum de la păcat, e tăvărită în mocir la lumii, și voi ați luat Sufletul, aceasta este dreptate? Iar îngerii îi spun: Spune tuturor diavolilor în felul acesta: Dumnezeu ne-a trimis că nu ești tu stăpânul vieții ei. El ne-a trimis să-i luăm Sufletul, fiindcă a găsit-o moartea în pocăință. Și atunci și a auzit și glasul Mântuitorului. Voi urâților, peste două lucruri nu puteți să intrați la om. Peste ridicarea lui cu propria lui voință, ridicarea spre noblețe, a a întoarcerii din păcat și peste viața omului care depinde numai de Dumnezeu. Deci două lucruri în care este înțepenit omul, peste care tot iadul nu poate să intre. Viața că nu-i aparține, și este a dat în darul omului și numai el decide când întrerupe firul vieții și pocăința care este în exclusivitate numai omului. Iar tot tertipul în care îl face el în pașii vieții omului, tot păinjenișul este numai dat oprit, să se ridice din mocir la Păcatului și în felul acesta, venindu-și în mintea lui, luminată de poruncile lui Dumnezeu, să meargă și să săvârșească fapta bună. Iată cât de bun este Dumnezeu și îngăduitor! Iată cum îl așteaptă Dumnezeu pe om! Numai faptul că a pus în minte ca să vină spre pocăință, I-a primit Dumnezeu păcăința și în felul acesta s-a arătat trept între tata Lui și în ceea ce a spus omului. Ridică-te și fino, așa cum ești, ca apă să te spăl, este dar, la Dumnezeu, incomensurabil. Dar numai atât să rămâne voința ta de a opri păcatul și a te ridica. Dragi credincioși, să revenim la pildă de astăzi. Corifeii sinagogii erau cu coroană strălucitoare pe capurile lor, de cu cutremurătoare în poporul mesianic, precum și ceilalți care sunt rabinii noului Israel, a vieții creștinești. Dar iată că Omul în cinste fiind nu a priceput alăturatul sau dobit toa celor celor fără de minte și s-a asemănat lor cum îl caracterizează prorocul David pe omul mânșal așa s-au făcut. S-au împiedicat de piatra mântuitor. dar nu înainte de a-l vedea pe mântuitorul întrupat. Că în cele din urmă arată Evanghelistul de astăzi din suflată Duhul Sfânt, după ce au omorât pe toți prorocii și drepții, care au venit numai ca să i îndrepte din cărările lor murdare, spre cărarea dreaptă, avea să scoată pe fiul, unicul fiu și moștenitorul viei împăratului îl scoate afară din vie și mișelește în ucid. Acest cuvânt este numai pentru Mântuitorul, din cauza că s-a și întâmplat în felul acesta, venind Mântuitorul și mustrându-i pentru fără de regi, pentru sacrilegiul care l-a făcut asupra prorocilor și mutilarea sinagogii, din treptată ei și din adevărul ei, i-a slobozit Dumnezeu ca să se umpre de cel mai curat și inocent sânge al lui Iisus Hristos. L-au scos afară din Ierusalim și cu cei fără de lege l-au răstignit. Și de ce a mijlocit Dumnezeu în felul acesta să-i fie moartea Fiului Împăratului? Stăpânitorul vie, la porțile Ierusalimului, la Dumnezeul atotputernic a evreilor, așteptau cu brațele întinse fica stearpă, adică biserica cea din păgâni, to toate popoarele lumii tânjau după Dumnezeul lui Israel, dar nu putea să ajungă la această frumusețe. Aceștia s-au săturat și au răsturnat tot ce era sfânt, iar ceilalți l-au luat. Voi l-ați scos din cetate cu fel de fel de cuvinte triviale și l-ați și răstignit pe muntele Golgota. Noi îl luăm așa cum este mort. Voi v-ați de piatra Hristos, iar noi o luăm și o punem temelie sub nouă biserică. Așa a fost întoarcerea tuturor oamenilor mapamondului prin cutremurătoarele minuni și frumoasele învățături ale Sfinților Apostoli care neobosiți au dus învățătura Domnului lor și din fericire și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dragi credincioși, Pune prorocul David că paharul este cu vin neamestecat prin de Turnava din cesta în cela, iar droștile beavuri păcătoșii pământului. Vinul acestei vii va fi dat greților nu spre beție, ci spre veselia lomului. Iar droștea, care este atâta de puturoasă la gust și pentru a fi și înghițită, va fi dată păcătoșilor. Și Dumnezeu va face această dreptate după dreptatea Lui absolută, nu a omului, că Dumnezeu așteaptă pe om întâlnit. Îi așteaptă doar această umilă hotărâre să oprească păcatul și să-și redirecționeze pașii vieții lui, umilii pași care i-au mai rămas spre cele Dumnezeu. Așa cum nu poți spăla niciodată o haină să o faci curată cu mâinile murdare, așa nu te poți ridica spre cer, spre cele frumoase, sublime și odihnitoare sufletului care sunt ca o apă, ca o hrană cu mintea împuiată de cele mâși Un lucru tare simplu, dar de o complicitate cutremurătoare psihologică la timpul acesta. Cei care lucrează la dărâmarea bisericii din om, știu pe ce să pună preț în om pe timp și pe minte. Toate nebuniile care sunt lăsate în lume, la timpul acesta sunt lăsate premeditate de a-l zăpăci pe om, de a frustra de ce mai frumos lucru din viața lui, să aibă și el puțin mintea liberă să puge de cele frumoase. Chiar discutam cu cineva săptămâna aceasta, stând la masă și a pus două telefoane pe masă. N-a putut să mănânce. Până nu le-a închis. L-am compătimit. Iată ce ajunge viața omului. Un rog al timpului și al stresului. Când să te mai rogi? Când să mai gândești și tu spre cele înălțătoare? Oare nu cumva ești asemenea gârbovei din Evanghelie care atusă de spate stai și privești numai spre cele omeni și trecătoare? Că de aceasta ne lăsa Dumnezeu această frumoasă poziție pipedă deasupra edificiului ce se numește om capul ca să privească și să cuge de cele înălțătoare de unde vine omul, că el nu vine din maimuțe. ducă aceea și tragă -și și să și tragă-și genealogia și să-și găsească strămoșii din maimuțe. Noi suntem din mâna lui Hristos, din pământul Damascului. Hristos n-a venit să se răstignească pentru maimuțe, a venit pentru noblețea, Zidirilor lui chip și asemănare care este omul, dacă venea pentru lumea înconjurătoare nouă, se întrupa în acel chip. Dar de vreme ce a venit odată și s-a întrupat în firea noastră, a resfințit plămădirea aceea din pământ cu suflarea lui Dumnezeu al Adam și a El. Aceasta este piatra de temerie din jos și nu alta. Mă repet din alte cuvinte cum a spus înțeleptul Pavel, iar eu ca un înțelept meșter am pus temeria Hristos și altă temerie nimeni nu poate să pună. Oamenii lumii care sunt vrăjmașii lui Dumnezeu se acopere de masca lui Hristos și au făcut Hristos mincinos. Principalul este să-l facă pe om să creadă într-un Hristos. Nu contează cum, îl cataloguează Hristos, dar corespunde Hristosul în care a crezut o viață cu Hristosul căruia trebuie să te duci să te închini? Când îți va lua îngerul sufletului și atunci vei plânge amar, dar e târziu. Grați credincioși, înțeleg lucru este în acești pași atâta de galopanți care îi simțim și vedem cât de repe sunt. Azi e duminică, mâine e duminică. Nici nu mai știi când a trecut timpul. Nu trebuie să ne luăm niște mișnace de precauție, măcar mentale. Cine sunt eu pe pământ și ce ăsta? Oare am venit doar să mă bucur de o clipă și aceea cu lacrim și înghesuită, ca și cum mai muncam într-o căruță fără obez, pe arătuile? Că nici așa nu mai mâncă omul și mai doar, datorită stresului. Fără numai că altul este scopul vieții noastre. Oamenii sunt din ce în ce mai murdari în interiorul lor. Să nu ne pese de ei. Nu ca niște egoiști. Fiecare are liberul arbitru, are discernământul lui. De vreme ce spune sunt un Ioan ură de aur, că și pe diavol trebuie să-l ibește. Îl iubim și pe acel. De multe ori în biserică sunt oameni care n-au nicio tangență cu Dumnezeu, au și microfoane, se și până peste cap și se duc și vomită tot ce au luat, dar măcar să înțeleagă ceva. Dragi credincioși, având în vedere că nu există reîncarnare și cum spunea Apostolul Pavel, Rânduit este omul odată să se nască și odată să trăiască și apoi murind, e bine judecata. Și după cum vedem că așa și este în toată istoria omenirii, ar trebui restul vieții, după cum ne-a prins pe noi, Cuvântul lui Dumnezeu, să-l medităm și îndreptând viața, pașii să mai pugetăm și spre cele frumoase. Nu dar spune Domnul atât de chinga și frumos, gustați și vedeți că bun este Domnul. Luat jugul meu, sarcina mea este ușoară. Atât ai de bun, și așa e de gustos, și așa e de ușor, Domnul, de vreme ce este cel mai bun prieten și tace și oată în de lung, fără numai că iubindu-ne, sunt tributari. O fărâmă de iubire să-i dăm și lui dar curată. Cu acea puțină minte curată și sinceră. Lui să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin! <gătă -i>